20 серпня. Місяць та три чверті. У темряві звучить голос Грейс і він каже місті. «Робота, яку ти робиш, купить свободу твоїй родині!» І додає, «Відпочивальники тепер не з'являтимуться тут десятиліттями. Якщо одного дня не прокинеться Пітер, Грейс та Місті – останні з Вілмотів. Якщо ти не прокинешся, то нових Вілмотів уже не буде». Чути, як Грейс щось нарізає ножицями. Три покоління аристократів. Немає сенсу наново накопичувати статки родині. Нехай будинок відходить католицькій церкві. Нехай відпочивальники влітку заюрмлюють острів. Тепер, коли тебе мертва, у Вілмотів не лишилося акцій у майбутті. Не лишилося капіталовкладень у майбутнє. Грейс каже, «Твоя творчість – це подарунок майбутньому, і кожного, хто спробує тебе зупинити, прокляне історія». Поки Місті малює, руки Грейс обхоплюють чимось її талію, потім предпліччя, потім шию, чимось, що легенько і м'яко тре шкіру. «Місті, Люба, у тебе талія 17 дюймів», – каже Грейс. То у неї мірна стрічка. Щось гладеньке прослизає поміж її губами, і голос Грейс мовить. «Час прийняти ще одну пігулку». Питна соломинка встромляється їй в рот, і Місті відсмоктує достатньо води, щоб проковтнути капсулу. У 1819 році Теодор Жеріко написав шедевр «Пліт Медузи». На ньому зображено 10 жертв корабельної катастрофи, які вціліли через два тижні зі 147 людей, що висадилися на пліт після того, як їхній корабль потонув. У той час Жеріко саме покинув свою вагітну коханку. Щоб покарати себе, він поголив голову. Майже два роки він не бачився з друзями, ніколи не з'являвся на публиці. Йому було 27, і він жив усамітнено та малював. Оточений умирущими й трупами, він студіював їх для свого шедевра. Після кількох спроб самогубства він помер у віці 32 років. Грейс каже, «Ми всі смертні. Мета – не жити вічно. Мета – створити щось таке, що житиме вічно. Вона вимірює стрічкою довжину їх місті. Щось холодне та гладеньке ковзає по щотці місті, і голос Грейс повідомляє. «Помацай! Це Атлас! Я шию тобі сукню на презентацію!» Та замість сукня місті чується саван. На дотик місті відчуває, що Атлас білий. Грейс ушиває весільне плаття місті. Переробляє його, забезпечує йому безсмертя, воскресіння, відродження. Місті досі відчуває на ньому духи пісня вітру. Грейс каже. Ми запросили всіх, усіх відпочивальників. Твоя презентація стане найбільшою суспільною подією сторіччя. Так само, як і її весілля. Наше весілля. Та замість презентації місті чується кремація. Грейс каже, ти майже скінчила. До завершення лишилося ще 18 малюнків, щоб стало рівно 100. Та замість скіншила місті чується померла. 21 серпня. Сьогодні в темряві за повіками увімкнулася протипожежна сигналізація. Один довгий дзвінок у коридорі. Він звучить крізь двері так гучно, що Грейс аж скрикнула. «Ой, що там таке?» Потім поклала руку на плече місті і сказала. «Працюй, не зупиняйся». Рука стискає плече, і Грейс каже. «Лише закінчи оцей останній малюнок. Це все, що нам потрібно». Її кроки віддаляються і розчиняються двері в коридор. Тепер сигнал тривоги ще гучніше калатає, вирішить, як дзвінок на перерву в школі, де навчалася Тебі, у її власній початковій школі, коли вона була малою. Зеленчання стишується, коли Грейс зачиняє за собою двері, вона не замикає їх, але місті все одно малює. Її мати в такому зелейк. Коли місті сказала їй, що може вийде заміж за Пітра Вілмута та приїде на острів Чекайленд, її мати сказала місті, що всі великі капітали стоять на шахрайстві та нещастях. Чим більше капітали, сказала вона, тим більше постраждало людей. Для багатих людей, сказала мати, перший шлюб – це лише питання продовження потомства. А потім спитала, чому ж насправді місті хоче провести решту свого життя в оточенні подібних людей. І її мати спитала, ти що більше не хочеш бути художницею? До речі, Місті сказала їй, що ні, хоче. Річ навіть була не в тім, що Місті кохала Пітера. Вона й сама не знала, чи було то кохання. Вона просто більше не могла повернутися додому на оту стоянку автопричепів. Може, дочкам завжди судилися засмучувати своїх матерів. Робота в них така. Цього не вчать у мистецькому коледжі. А протипожежна тривога дзеленчить та дзеленчить. А на різдвяні канікули Пітер та Місті втекли. І цілісінький тиждень Місті змушувала свою матінку хвилюватися. Священник поглянув на Пітра і сказав, «Усміхнися, синку, у тебе такий вигляд, наче тебе на розстріл ведуть». А її матінка зателефонувала до коледжу, обдзвонила лікарні. В одній з кімнат невідкладної допомоги був труп жінки, молодої жінки, яку знайшли голою в кюветі. Її убили, вдаривши кільканадцять разів ножем у живіт. На Різдво матуся місті проїхала через три округи, щоб поглянути на скалічене тіло отієї невідомої. І поки Пітер та Місті урочисто ступали через головний хід церкви на Чекайленді, її мати, затамувавши дух, спостерігала, як поліцейський детектив розтібав зіпер на мішкові з трупом. В отому попередньому житті Місті зателефонувала матинці через два дні після Різдвяних свят. Сидячи в будинку Вілмотів за замкненими дверима, Місті перебирала пальцями дешеву біжутерію, яку їй подарував Пітер, коли вони зустрілися. Фальшиві брильянти і фальшиві перлини. Спочатку місті вислухала кілька панічних повідомлень, залишених на автовідповідачі її матінкою. А коли нарешті зібралася з духом і набрала їхній номер у Текум Зелейк, її мати просто не стала з нею розмовляти і поклала слухавку. Подумаєш, велика річ. Трохи поплакавши, місті більше не дзвонила своїй матері. Бо на острові Чекеленд вона вже стигла відчути себе більше вдома, аніж будь-коли в автопричепі. А готельна протипожежна сигналізація не замовкає і крізь двері хтось гукає. «Місті Мері?» – то чоловічий голос, потім чується стук у двері, і місті відповідає. «Хто там?» Коли двері розчинилися, сигналізація стає гучнішою, а потім знову її звук слабшає. Якийсь чоловік каже «Господи, ну і сморід тут!» То ангел Делапорте прийшов її на порятунок. До речі, погода сьогодні хаотична нервова, панічна та позначена легкою шарпаниною, коли ангел зриває плівки з обличчя місті. Він забирає в неї пензель, а потім сильно ляскає по кожній шуці і каже «Прокидайся, у нас мало часу». Ангел Делапорте ляскає її не так, як дають ляпаси курвам у мексиканських серіалах, бо Місті – сама шкіра й кісті. А готельна протипожежна сигналізація – все дзвенить та дзвенить. Мружучись від сонця, що йде від малесенького слухового вікна, Місті каже «Припини». Місті каже, що він не розуміє, що вона мусить малювати. Це все, що в неї лишилося». Малюнок на мальберті перед нею – квадрат неба, бруднуватий, блакитно-білий, ще зовсім не закінчений, але він займає увесь аркуш паперу. Біля одвірка з ображенням до стіни прихилені інші малюнки. На кожному номер написаний на звороті олівцем. На одному відніється 97, потім 98 і 99. А сигналізація дзвенить та дзвенить. «Місті, – каже ангел, – щоб це не був за експеримент, ти його закінчила. Він іде до комірчини і виймає звідти халат і сандалі, потім повертається, взуває сандалії на ноги і каже: Людям знадобиться приблизно дві хвилини, щоб розібратися, що це фальшива тривога. Просунувши руки її під пахви, Ангел рвучно піднімає місті на ноги. Стиснувши руку в кулак, він гепає по гіпсовій відливці і питає: А це що таке? Місті питає, навіщо він сюди прийшов. Ота пігулка, що ти мені її дала, вона викликала у мене найгіршу мігрень у моєму житті. Накинувши халат їй на плечі, він пояснює. Я віддав її одному хіміку на аналіз. Просунувши її знесилені руки в рукава, Ангел продовжує: Не знаю, який у вас тут лікар, але оті капсули містять порошковий свинець із мікроскопічними дозами миш'яку та ртуті, токсичні складові всіх олійних фарб: вандейк, фероціаніт, йодний червоний, ртутний йодит, свинцеві білила, карбонат свинцю, кобальтовий фіолетовий, мишяк. Усі оті прекрасні сполуки та барвники, які так цінують митці, але які виявляються смертельними. Як ти мрієш про те, щоб створити шедевр, але натомість твоя мрія робить тебе божевільним, а потім вбиває? Вона, Місті Мері Вілмот, отруєна наркоманка, одержима дияволом, Карлом Юнгом та Станіславським, малює ідеальні криві та кути. Місті каже, що вона не розуміє. Місті каже, тебе її донька, вона померла. І ангел завмирає на місці. Його брови підскакують від здивування, і він питає. Як це так? Кілька днів тому, або ж кілька тижнів, місті достеменно не знає. Тебі потонула. А ти впевнена? – питає ангел. Про це не повідомлялося в пресі. До речі, місті не впевнена ні в чому. Ангел каже. Тут смердить сечею. Той є катетер. Він висмикнувся. Вони лишають за собою смужку сечі від мольберта через ківнату та килими в коридорі. Сеча та слід від гіпсового злитка, який вони волочать за собою. Б'юся в заклад, каже ангел, що тобі не потрібен і о той гіпс на нозі. Він питає, пам'ятаєш о той малюнок із креслом, що ти мені його продала? Місті відповідає, розкажи. Обхопивши місті руками, він тягне її крізь двері на сходовий колодязь. Оте крісло виготовив тесляр-червонодеревник Гершльберг у 1879 році, пояснює він, і доставив на острів Чекайленд для родини Бертонів. Її гіпсова нога гупає з кожним кроком, її ребра болять, бо ангел надто міцно тримає її, і його пальці впиваються та всверлюються їй під пахви. І місті каже, детектив із поліції. Вона каже, він сказав мені, що якась екологічна група спалює всі оті будинки, в яких Пітер позалишав свої написи. Справді спалили, відказує ангел, і мій також, усі поспалювали. Океанський альянс за свободу, скорочено ОАЗ. Руками, з яких він не встиг зняти водійські рукавички, ангел стягує її вниз на ще один сходовий проліт і питає. Ти розумієш, що коїться щось незрозуміло чи ні? По-перше, каже ангел Делапорте, просто неможливо, щоб ти могла так добре малювати. Напевне, то якийсь злий дух просто використовує її як магічний екран. Пристрій для створення ескізів Просто вона малюють досить гарно, щоб стати інструментом в руках нечистої сили. Місті каже, я таки знала, що ти це скажеш. О, місті точно знає, що відбувається. Місті каже, припини. І питає, а що ти дотробиш, га? чому відтоді, як усе це почалося, він був її приятелем, що змушує його набридати їй і чіплятися до неї. Доки Пітер не зіпсував його кухню, доки вона не здала йому в оренду свій будинок, вони не знали одне одного. А тепер він вмикає пожежну сигналізацію і тягне її сходами вниз. Її з мертвою донькою та чоловіком у комі. Її плечі вигнаються, її лікті смикаються догори і лупцюють його по обличчю, бахкаючи в ті місця, де мали бути брови щоб він її кинув, щоб відшипився від неї. Місті каже «Оближ, негайно». І в цей час сигналізація замовкає. Стає тихо, тільки в її вухах і досі дзвонить. Потім долинають голоси в коридорах на кожному поверсі. Шість голос із мансарди каже «Місті зникла, її немає в кімнаті». Це лікартуше. Не встигли вони пройти іще одну сходинку, як місті накидається з кулаками на ангела. Місті шепоче «Розкажи мені». Знесилено, опустившись на сходи, вона шепоче: "Якого ти біса возишся зі мною?" 21 серпня з половиною. Усе, що в місті любила в Пітері, першим полюбив Ангел. У мистецькому коледжі спочатку були Ангел та Пітер, поки не з'явилася місті. Вони розпланували все їхнє майбутнє життя, не як художники, а як актори. Бай дуже зароблять вони грошей чи ні, казав йому Пітер, казав Ангелу де Лапорте. Хтось із покоління Пітера мав подружитися на жінці, яка б зробила родину Вілмотів та усю острівну спільноту достатньо багатими, щоб нікому з них не довелося працювати. Деталі цього задуму він ніколи не розповідав. Ти ніколи не розповідав. Але Пітер казав, що раз на чотири покоління хлопець з острова мав зустріти жінку і одружитися з нею – молоду студентку-художницю, як у старій казці. Він приведе її додому, і вона малюватиме так добре, що збагатить острів Чекаленд на наступні сто років. Він пожертвує своїм життям, але то буде лише одне життя. Лише одне життя на чотири покоління. Пітер показував Ангелу свою дешеву біжутерію, розказав Ангелу про старе повір'я, що жінка, яка зреагує на цю біжутерію і як їй сподобаються ці фальшиві бриллянти, завладіть її уявою. Саме та жінка й будує казковою феєю. Кожен хлопець із його покоління мав вступити в художній коледж. Він мав носити якусь прикрасу, подряпану, іржаву і потемнілу. Він мав познайомитися з якомога більшою кількістю дівчат. Ти мав. Дорогий і мілий, дивакуватий і бісексуальний Пітере, ходячий пеніс Пітер, від якого застерігали її подруги. Оті брошки, що чіпляли собі на лоба, перешіплювали до сосків на грудях, до попів та щік. Оті намиста, що вони їх пронизували крізь Ніздрі. Вони робили це навмисно, щоб викликати відразу, щоб жодна жінка не вподобала їх, і кожен із них молився, щоб якийсь інший хлопець зустрів оту легендарну казкову фею. Тому що в той день, коли цей нещасний мав одружитися із цією жінкою, всі вони отримували свободу жити власним життям, як і хлопці із наступних трьох поколінь. Аристократи до аристократів. Замість того, щоб розвиватися, острів крутився в цьому замкненому колі, застосовуючи один і той самий древній рецепт успіху, періодично відновлюючись, повторюючи один і той самий ритуал. І о тому нещасливцю судилися зустріти місті. Місті виявилися їхньою казковою феєю. Там, на східцях готелю, ангел їй про це й розповів. Тому що він ніколи не міг збагнути, чому Пітер кинув його і поїхав геть, щоб із нею одружитися. Тому що Пітер ніколи не міг йому це сказати. Тому що Пітер ніколи її не кохав, каже Ангел де Лапорте. Ти її ніколи не кохав. Ти, лантух з гівном. А тому, чого ти не розумієш, ти можеш надати будь-якого значення. Тому що Пітер лише втілював у життя якесь легендарне призначення долі. То була легенда острова, і хоч як би настійливо не намагався Ангел відмовити його від цього, Пітер наполягав, що місце – це його доля. Твоя доля. Пітер наполягав, що має пожертвувати власним життям, оженившись на нелюбій жінці, бо таким чином він урятує свою родину, своїх майбутніх дітей та всю острівну спільноту від злиднів – їхній острів, бо ця система спрацьовувала впродовж сотен років. Розпростершись собі на сходах, Ангел каже… Саме тому я й наняв його, щоб він переробив мені будинок. Саме тому я й подався за ним сюди». Лежачи поруч із містю на східцях, з гіпсовою ногою між ними, Ангел де Лапорте й і каже, дихаючи їй в обличчя червоним вином. «Мені просто хочеться знати, навіщо він замурував оті кімнати. І чому він замурував також кімнату тут, у цьому готелі, номер 313? Чому Пітер пожертвував своїм життям, одружившись із нею? Його графіті то була не погроза. Ангел каже, що то було попередження, чому Пітер намагався всіх застерегти. Над ними відчиняються двері в сходовий колодязь, і чийсь голос каже «Он вона!» То Полет – реєстраторка, то Грейс Вілмот і Лікар Туше, то Брайан Гілмор – начальник пошти, і стара місіс Терімор – із бібліотеки, Бред Петерсен – управитель готелю, Медгайленд – з бакалійної лавки. Уся сільська рада спускається до них сходами. Ангел притуляється до неї і, стискаючи місце за року, каже Пітер не вбивав себе. Він показує на сходи і каже, «Це вони, вони його вбили». А Грейс Вілмот мовить, «Місті, Люба, тобі треба повертатися до роботи». Вона хитає головою, цукає язиком і додає, «Ми вже так близько до завершення, ми майже закінчили». І руки Ангела, руки у водійських рукавичках, відпускають її. Він заткує, ставши на сходинку нижче і каже, «Пітер попереджав мене». Кинувши погляд на натовп у горі, а потім на місці, він заткує і каже «Я просто хочу, щоб ти знала, що саме відбувається». позаду неї місті огортають руки. Вони беруть її за плечі, під руки і піднімають її. А місті тільки змогла щось питати. «Так Пітер був геєм? Ти що, гей?» Ангел Делапорте вже йде, спотикаючись, сходами вниз. Додибавши до дверей на нижньому поверсі, він гукнув угору в колодязь сходів. «Я поїду в поліцію!» – він кричить. Правда в тому, що Пітер намагався врятувати людей від тебе. 23 серпня. Її руки то лише безсило звислі шкіряні вірьовки. На її шиї відчуваються кістки, щеплені докупи висохлими сухожиллями, запалені, зболені та втомлені. Під черепом звисають із хребта плечі. Замість мозку в неї, мабуть, вуглена чорна пеглина. Навколо катетера вже відростає її лобкове волосся, воно чешеться і в ньому відніються причики. Зі свіжим аркушем паперу поперед себе або ж чистим полотном місця бере в руку пензель або олівець, але не трапляється нічого. Коли в місті малює ескіз, примушуючи свою руку витворити хоч щось, то виходить кам'яний будинок, трояндовий сад, просто її обличчя, її автопортрет щоденник. Натхнення покинуло її так само швидко, як і прийшло. Хтось знімає пов'язку з її очей, і вона мружиться від променів сонячного світла, що линуть крізь слухове вікно. Вони такі сліпучі яскраві то з нею поруч лікар туше. Він каже «Вітаю, місті, усе вже позаду». Те саме він сказав їй, коли народилася тебі, її саморобне безсмертя. Він каже: можливо, ми на кілька днів, перш ніж ви зможете стояти. Він просовує руки її попід пахви і піднімає місця на ноги. На підвіконні хтось залишив взутєву коробку тебі, повну фальшивих прикрас, блискучі дешеві шматочки дзеркала, вирізані у формі діамантів. Кожен кут відбиває світло у своєму напрямку, блиск засліплює, то як маленьке вогнище, як сонце, що відскакує, граючись від іканських хвиль. До вікна, питає лікар, чи ви валієте до ліжка? Але замість ліжка в місті чується труна. Кімната абсолютно така, якої її запам'ятала місті, подушка Пітера на ліжку на подушці його запах. Малюнки зникли, кожен із них. Місті питає, куди ви їх поділи? Твій запах і лікар Туше направляє її до крісла біля вікна. Опускаючи її на ковдру, розстелену поверх крісла, він каже, «Ви без Дагана виконали ще одну роботу. Ми й не могли вимагати від вас більшого». Лікар відсовує завіси, щоб стало видно океан та пляж. На березі румляться відпочивальники, підштовхуючи одне одного до води. Уздовж лінії приливу – сміття. Дрчить пляжний тракторець, тягнучи за собою каток. Сталевий каток, що залишає на мокрому піску косовокий трикутник, логотип якоїсь корпорації. А біля трикутника на піску відбиваються слова. Враховуємо ваші колишні помилки, щоб побудувати краще майбутнє. Чи є туманне формулювання завдання? Через тиждень, каже лікар, ця компанія заплатить купу грошей, щоб прибрати свою назву з цього острова. Тому, чого ти не розумієш, ти можеш надати який завгодно сенс. Тракторець тягне каток, знову і знову відтискуючи свою рекламу, аж поки її не змивають хвилі. Лікар каже, коли розбивається літак, то всі авіакомпанії платять за скасування своєї реклами в телевізорі та газетах. Ви це знали? Бо ніхто з них не хоче, щоб з ними асоціювалися подібні катастрофи. Він додає, через тиждень на цьому острові не лишиться жодної рекламної вивіски. Вони заплатять скільки завгодно, аби тільки забрати звідси свої назви. Лікар складає неживі руки місті у неї на колінах, наче бальзамує її. Він каже, а тепер відпочиньте, незабаром тут буде полет і прийме у вас замовлення на обід. Між іншим, він підходить до її нічного столика і забирає пляшечку з капсулами. Виходячи, він опускає пляшку собі в кишеню, нічого не кажучи з цього приводу. І ще тиждень, зазначає він, і увесь світ жахатиметься цього місця, але вони дадуть нам спокій. Виходячи, лікар не замикає дверей. В її попередньому житті Пітер та Місті здали свою нью-йоркську квартиру в субаренду, коли зателефонувала Грейс і сказала, що помер Гароу, Батько Пітера помер, і його мати лишилася сама в їхньому великому будинку на Березовій вулиці. Чотири поверхи завишки з гірським пасмом дашків, веш та вікон із виступами. І Пітер сказав, що вони мають їхати і потурбуватися про матір, влаштувати справи з маєтністю Гарроу. Пітер був виконавцем заповіту. Це лише на кілька місяців, сказав Пітер, а потім місті завагітніла. Вони запевняли один одного, що Нью-Йорк однаково на першому місці, а вже потім батьки. До речі, місті не було на що нарікати. Виникло невеличке вікно вільного часу. Перші кілька років після народження тебі, коли місті могла скрутитися калачиком на ліжку поруч із донькою. Більше нічого у світі не бажаючи. Народження тебі зробила місті частиною чогось більшого, частиною клану Вілмотів, частиною острова. Місто почувалося впевненіше та затишніше аніж її коли-небудь мріялося. Хвилі на березі за вікном спальні, тихі вулиці. Острів був достатньо далеко від довколишнього світу, щоб ти припинила чогось бажати, припинила чогось потребувати, припинила турбуватися, прагнути завжди розраховувати на щось більше. Вона кине малювати і курити дурман, і не треба було самовдосконалюватися, ставати відомою чи тікати від реальності. Досить було просто там бути. Тихі ритуали миття посуду та складання одягу. Пітер приходив додому, і вони сиділи на Ганку разом із Грейс. Вони читали Тебі на ніч. Вони сиділи в старих і скріпучих плетених кріслах, а над лампочкою Ганку вилися нічні метелики. У глибині будинку бив годинник. З лісу за салом долинав крик сови. А по той біч протоки віднілося материкове місто, запруджене людьми, завішене рекламними щитами, що вихвалювали вироблені в місті товари. Люди їли дешеві харчі і кидали сміття на пляж. Причиною того, що на острові було спокійно і затишно, було те, що там нічого було робити. Не було кімнат, що здавалися в аренду, не було готелю, не було літніх дач, не було гучних прийомів та святкувань. Ніде не можна було поїсти, бо на острові не було ресторану. Ніхто не продавав мушлі із зробленими вручну написами острів Чекайленд з океанського боку. Берег був скелястий, а з боку, навпроти материка, захаращений квартирками устриць. Приблизно в той час сільська рада вирішила розпочати ремонтні роботи в закритому готелі, щоб знову його запустити. То була ідіотська ідея – використати всі докрихти вільні кошти з довірчого фонду кожного мешканця, коли всі родини скинулися, щоб здійснити капітальний ремонт вигорілої старої руїни, що височила на схилі над гаваню. Змарнувати останні ресурси, щоб привабити купи туристів, приректи наступні покоління на обслуговування столиків, прибирання готельних номерів та розписування ідіотськими написами сувенірних ракушок-малюсків. Важко забути біль, але ще важче пригадати солодку приємність. Щастя не лишає шрамів, мир та спокій майже нічого нас не вчать. Скрутившись калачиком на тьобаній ковдрі, частина всіх і кожного, хто жив тут поколіннями. Місті могла спокійно лежати, обійнявши свою доньку. Місті могла тримати свою дитину, огорнувшись навколо неї так, наче тебі досі була в її утробі. І досі була частиною місті, безсмертною частиною. Кислий молочний запах тебі, запах її віддиху, солодкий запах дитячого порошкового харчування, майже цукрового порошку. Місті лежить, торкаючись носом теплої шиї своєї дитини. Упродовж отих років вони не мали підстав кудись поспішати. Вони були молодими. Їхній світ був чистим. У неділю – церква. То було читання книжок і лежання у ванні, збирання диких ягід та приготування варення увечері, коли кухня прохолодна від бризу, який віє у відчиненні вікна. Вони завжди знали фазу місяця, але рідко – день тижня. Через оте маленьке віконце років місті побачило, що її життя не було самоціллю. Вона була засобом забезпечення майбутнього. Вони ставили Тебі дорами парадних дверей, навпроти всіх забутих імен, які досі там були, усіх дітей, які вже померли. Вони позначали її зріст фломастером. Тебі 4 роки, Тебі 8 років. До речі, погода сьогодні злегка сентиментальна. І ось вона сидить біля слухового вікна мансарної кімнати в готелі Чекайленд, а під нею простирається острів, захарашений незнайомцями та фірмовими девізами, рекламними щитами та неоновими вивізками, логотипами, торговими марками. Ліжко, де місті згорталися калачком довкола Тебі, намагаючись утримати її в собі. Тепер на ньому спить Ангел Делапорте. Якийсь схиблений тип. Любитель піддивлятися та висліджувати. В її кімнаті, в її ліжку, за вікном чути, як віддалік блядь, та вибухають океанські хвилі. Поруч із будинком Пітера. Нашим будинком. Нашим ліжком. Поки Тебі не виповнилося 10, готель Чекаленд стояв зачинений і порожній. Вікна були закриті віконцями, а до кожної віконної рами була прикручена фанера, двері забиті дошками. Того літа, коли Тебі виповнилося 10, готель відкрився. Село перетворилося на армію коридорних, служниць та реєстраторів. То був рік, коли Пітер став працювати на материку, встановлюючи гіпсокартонові перегородки. Здійснював реконструкцію для відпочивальників, які не встигли підтримувати в належному стані свої численні будинки. Коли відкрився готель, пором почав курсувати цілий день, і через нього острів заполонили туристи та автомобілі. А після цього з'явилися паперові стаканчики та обгортки готової їжі, пілікання автосигналізації та довгі череди автомобілів, що ганялися за кожним вільним місцем для парковки. Використані тампакси, що їх залишали в піску. Острів безперервно деградував аж до цього року, коли Тебі виповнилося 13, коли місті вийшла і зазирнула в гараж, а там знайшла Пітера заснулим у авто зі спорожнілим бензобаком. Коли стали дзвонити різні люди і скаржитися на зниклу білізняну кімнату чи пропажу кімнати для гостей. Коли ангел Делапорте опинився там, де він завжди хотів бути – у ліжку її чоловіка. У твоєму ліжку. Ангел лежить у її ліжку. Ангел спить з її малюнком антикварного крісла. А в місті немає нічого. Тебі пропала. Її натхнення теж пропало. До речі, місті так нікому й не сказала, що Пітер зібрав валізу і сховав її в багажнику автомобіля. Валізу в дорогу зі змінною білизною, яку, мабуть, збирався взяти із собою до пекла. У цьому не було жодного сенсу. Утім, в усьому, що робив Пітер за останні три роки, було мало сенсу. А за маленьким слуховим вікном мансарди плескаються у прибережних хвилях діти. На одному хлопчику біла сорочка з обурочками та чорні труси. Він розмовляє з іще одним хлопцем, на якому лише футбольні шорти. Вони передають один одному цигарку, по черзі затягуючись. У хлопця в білій сорочці темне волосся, достатньо довге, щоб зачесати його за вуха. На підвіконні зутєва коробка тебі з фальшивими коштовностями, з браслетами, розпарованими сережками та старими потрісканими брошками, коштовності Пітера. Вони торохтять у коробці, відірваними від оправи пластмасовими перлинами та скляними діамантами. Зі свого вікна місті дивиться на пляж туди, де вона останні бачила тебі, де сталося оте нещастя. Хлопець з коротким темним волоссям носить сережку, щось блискуче, і золотаво-червоне, і каже сама собі. Тебі. Та її ніхто не чує. Пальці місті хапають під віконня, вона просовує голову та плечі у вікно і гукає. Тебі. Місті, мабуть, наполовину висунулося з вікна і ось випаде та полетить із п'ятого поверху униз. Тебі. Волає вона. Так воно і є. То справді Тебі. З підстриженим волоссям. Фліртує з якимось хлопцем. Курить. Хлопець щойно пихнув цигаркою і віддає її назад. Швидко поправив волосся і сміється, прикриваючи рот рукою. Його волосся тріпочено на канському вітрі, наче чорний прапорець, а хвилі сичать і вибухають. Її волосся, твоє волосся. В місті протискається, звиваючись крізь маленьке вікно, і взуттєва коробка випадає. Вона ковзає вниз покритому дранкою дахові. Ударившись об ринво, вона розкривається, і з неї вилітає біжутерія. Коштовності падають униз, виблискуючи червоним, жовтим та зеленим, виблискуючи яскраво, наче феєрверк, і торокаються об бетону долівку готельного ганку. Містій сама ось-ось випаде і гепнеться на ту саму бетонну підлогу. І тільки 100 фунтів її гіпсового зліпка, її гіпсова нога, вдягнена у скловолокно, не дає їй випасти з вікна. А потім ззаду її обхоплюють руки і чийсь голос каже «Місті не треба». Хтось втягує її назад, і це – полет. Меню подачі їжі та напоїв у номери падає на підлогу. Руки полет обхоплюють її ззаду. Руки полет змикаються міцно, як обценьки. Вона смикає місці, обкручує її навколо противаги з гіпсового злитка на всю довжину ноги і кидає її навзнак на підлогу. Засапа на місці, волочачи свою скловолокону ногу, свою гирю та ланцюг, назад до вікна, каже, важко дихаючи. «Там тебе». Вона каже, там, на вулиці. Її катетер знов висмикнувся і знову все забрискала сеча. Полет підводиться на ноги, корчить злобну гримасу, її м'яз сміху туго стискає обличчя довкола носа, і вона витирає руки об свою чорну спідницю. Засунувши блузку назад за пояс, Полет каже, ні, Місті, це не так, і піднімає з підлоги меню. Місті мусить спуститися вниз, щоб вийти на двір, вона має знайти Тебі. Полет мусить допомогти їй зняти гіпс. Треба покликати лікаря туше, щоб він його розрізав. Та Полет хитає головою і каже. Якщо вони знімуть цей гіпс, то ви на все життя залишитеся калікою. Вона підходить до вікна і зачиняє його. Потім замикає і засмикує завіски. А місті каже їй із підлоги. Будь ласка, Полет, допоможи мені підвестися. Але Полет сердито тупає ногою. Вивуджує блокнот для замовлень із кишені своєї спідниці і каже. На кухні скінчився лосось. До речі, місті досі у пастці. Місті в пастці, але її дитина, мабуть, жива. Твоя дитина, бівштекс, каже місті. Місті хоче, що найтовший шматок яловичини, який тільки вони зможуть приготувати, і добре приготувати.